Запис 45. Едно. Извинете, има ли обменно бюро наблизо? Да, има. Ето тук. 2. Извинете, тук има ли поща? Да. Пощата е на улица Мир. 3. Извинете, има ли банкомат тук някъде? Да. Банкоматът е е там.